Розділ 30. Доїв останній шматок я-бургеру, запив збагачену вітамінами газовану воду, поклав тарілки у мийку і глянув на годинник на стіні своєї кухні. Ого, вже ВІЛ АЙ лямда лямда. Справді, краще поспішити. Мої перші декілька років на еріді були ризикованими. Та у мене надавало померти, але я сильно не доїдав. Мікроби постачали калорії, але назвати їх збалансованою дієтою було неможливо. Болісні то були часи. Я страждав від цинги, авітамінозу і купи інших хвороб. Чи було воно того варте? Все ще не можу вирішити. Певно, так ніколи й не вирішу. Немає шляхів комунікації з Землею. Вона за 16 світлових років. Наскільки я знаю, бітли могли вийти з ладу чи не втрапити за призначенням. Немає впевненості навіть у тому, чи мав Леклерк і інші кліматологи його штибу у своїй моделі того, що мало статися. Гейл Мері могла бути марною від самого початку. Земля вже могла перетворитися на вимерзлу пустелю з мільярдами трупів. Але мені варто спробувати лишатися на позитиві. Що ще робити? Направду, я ріданці – це неймовірні хазії. Уряду, як такого вони не мають, але всі важливі суб'єкти погодилися докласти усіх можливих зусиль, аби зберегти мене живим. Врешті-решт я зіграв критичну роль у порятунку їх планети. А якщо би не зіграв, то я живий і дихаючий чужопланетянин. Природно вони триматимуть мене живцем. Я викликаю неймовірну наукову зацікавленість. Моє помешкання у великому будинку посередині одного з їх міст, хоча місто – це не зовсім вірний термін. Кращим визначенням може стати кластер. У мене є ділянка і все, що потрібно для життя. 30 ріданців ззовні, зайняті керуванням системою життєзабезпечення. Принаймні, мені так сказали. А ще мій купол дуже близько до одного з найбільших наукових центрів. Там збираються найвидатніші із ріданських місків і гудуть. Це щось на кшталт пісні і дискусії водночас. Але всі говорять одночасно, і це якось не дуже свідомо. Якимось чином, гудіння призводить до рішень і висновків. Гудіння само по собі значно розумніше за будь-якого окремого ериданця в ньому. Якимось чином, окремі особи не стають такими собі нейронами у груповій свідомості, але виходити і приєднуватися вони можуть за власним бажанням. Я викликаю особливу цікавість, тож, скоріш за все, кожен науковець на планеті прибув, аби погудіти з метою створити умови для мого виживання. Мені сказали, що це буде друга найбільше наукове гудіння за весь час. Найбільше, звісно, відбулося тоді, коли вони розробили план дій щодо астрофаїв. Завдячуючи моїм науковим журналам з землі, вони дізналися про всі мої харчові потреби і як синтезувати вітаміни в лабораторії. І як тільки це було зроблено, інша менш сфокусована група попрацювала над покращенням їх смаку. Насправді це мені більш-менш підійшло. Було багато перевірок на смак. Глюкоза спільна для еріданої землі дуже допомагала на мою думку, найкраще, що їм спало на думку, це клонування моєї власної м'язової тканини і вирощування її в лабораторії. Цьому можна завдячити земній науці. До моєї появи вони і поряд з цим не були. Але за 16 років вони добряче нахапалися. Якби там не було, але це означало, що я нарешті можу їсти м'ясо. Так, вірно. Я їм людське м'ясо. Але це моє власне м'ясо. Тож мені норм. Проживіть 10 років на самому лише ледь солодкому вітамінному шейку і потім спробуйте відмовитися від бургера. Я бургери, мені подобаються. Щодня їм по одному. Я беру ціпок і виходжу. Я вже не молодий, та й висока гравітація іріду лише пришвидшує деградацію моїх кісток. Мені зараз, певно, 53, але це не точно. Довелося забагато літати з ефектом затримки часу. Як би там не було, можу точно сказати, що з моменту мого народження на Землі минув 71 рік. Через передні двері я ступаю на моріжок. На ньому ні рослин, нічого. Я єдиний організм на планеті, який здатен витримувати моє оточуюче середовище. Але в наявності пара дуже підходящих і приємних оку каменюк. Прикрашати ділянку в межах можливого стає моїм хобі. Для ріданців це купа каменю, але я бачу всі кольори. Над куполом вони встановили ліхтарі, які тьмяніють і світлішають у 24 годинному циклі. Я пояснив, що це критично важливо для мого настрою, і мені повірили на слово. Для цього довелося расі міжзоряних мандрівників пояснювати, як виготовити лампочки. Суну по гарвійній доріжці до однієї з переговорних кімнат, що розташовані біля стіни. Еріданці, так само як і люди, цінують спілкування лице до панцеру, тож це стало непоганим компромісом. В моїй бульбашці, моя атмосфера, а через прозору ксенонітову стіну товщиною в один сантиметр, кімната з природньою атмосферою Еріду. Я протупав в одну з найменших кімнат, які справді підходять до особистого спілкування. Але вона стала нашим улюбленим місцем для зустрічі. Камінчик чекав на мене з еріданського боку. «Нарешті! Я чекаю вже ель до хвилин Чому ти так довго?» «Природньо, я тепер його вільно розумію, а Камінчик може вільно розмовляти англійською». «Я старий, чекай трохи! Мені треба більше часу, щоб зібратися зранку!» «Ой, тобі ж треба було поїсти, так?» Він розпівав це з нотою відразу в голосі. «Ти казав, що у серйозній компанії про таке не говорять». «Я не серйозна компанія, друже». Я посміхнувся. «То в чим справа?» Він хитався і підстрибував. Я майже ніколи не бачив його таким схвильованим. «Я щойно з астрономічного рою. У них є новини». Я забув, як дихати. «Сол? Це щодо солу?» «Так», – завищав він. «Твоя зірка повернулася до повної світності». Я задихнувся. Ти впевнений? Типу на Ай відсотків впевнений. Так, дані проаналізовані гудінням лямбдаві астрономів. Вони перевірили. Я не міг поворухнутися, я ледь міг дихати, затремтів усім тілом. Все закінчилося. Ми перемогли. Ось так просто. Сол, земне сонце повернулося до преастрофайської яскравості. Єдине пояснення цьому зникнення астрофаїв або зменшення до популяції, розміру якої ні на що не впливає. «Ми перемогли. Ми це зробили». Камінчик звів панцер. Агов, в тебе обличчя тече. Я такого капець, як давно не бачив. Нагадай, це означає, що ти радієш чи розчарований? Бо воно може означати і те, і те». «Звісно, що я радію», – рюмся я. «Я теж так подумав. Ага, просто перевіряв». Він склав клешню кільцем. «Це час для кулачків?» Я теж притиснув кістяшки до ксеноніту. Це монументально епічний час для кулачків. Якщо врахувати час польоту твоїх бітлів туди і час, аби світло повернулося з солу до Еріду, думаю, їм знадобилося менше, аніж рік для цього. Кивнув. Все ще не міг осягнути те, що сталося. Отже, ти тепер полетиш додому чи лишишся? Суб'єкти, ті, що приймають головні рішення на Еріді, давно запропонували мені заправити гейлмері. Вона лишалася на приємній стабільній орбіті довкола планети Камінчика, відколи ми з ним прилетіли всі ці роки назад. Ріданці можуть забезпечити мене їжею і припасами, допомогти все перевірити і відправити назад. Але поки що я не пристаю на це. Це довгий шлях на Одинці, але хвилину тому я не знав, чи Земля взагалі ще жива. Я не місцевий, проте у мене тут є друзі. Я... я не знаю. Я старію, а дорога довга. Якщо вже казати з егоїстичної точки зору, то я сподіваюся, що ти лишишся. Але це лише моя точка зору. Камінчику, ця новина про сол. Вона... це... знову сповнило сенсом моє життя. Знаєш, я все ще не можу... не можу... Я знову почав рюмсати. Та знаю, тому я взявся принести тобі цю новину. Глянув на годинник. Так, риданці виготовили для мене годинник. Вони все для мене роблять. Я намагаюся їх не діставати. «Маю йти, я запізнююсь». «Але камінчику». «Знаю я», – сказав він, піднімаючи панцер у тому, що можна назвати посмішкою. «Знаю. Ми пізніше про це поговоримо. Мені все одно треба додому. Адріан скоро засне, тож я маю спостерігати». Ми обоє пішли, кожен до своїх дверей, але він припнувся. «Аго, Грейс, ти колись замислювався? Про інше життя там». «Звісно, постійно думаю». Я сперся на ціпок. Він повернувся. Я про це часто думаю. З теорією не посперечаєшся. Якісь пращури астрофагів засіяли землю і еріт життям мільйони років тому. Та знаю я, до чого ти хилиш. Знаєш? Певно, що. Я переніс вагу на іншу ногу. В суглобах почався з'являтися артрит. Для людей висока гравітація не підходить. Біля тау кита приблизно 50 зірок на нашій відстані. Але дві з них розквітли життям. Тобто життя, як мінімум те, що вийшло з Тау-Кита, може бути значно поширенішим у галактиці, аніж ми вважаємо. «Думаєш, ми їх більше знайдемо? Розумних видів?» «Хто знає? Ми з тобою знайшли одне одного, а це вже щось Еге, це і справді щось. Іди вже на роботу, старе «Побачимося, Камінчику. Побачимося». Я почав гув з кімнати до периметру купола. Вони його виготовили з прозорого ксеноніту, тому що вважали, що я так можу забажати». Але це неважливо. Все одно назовні темно, як у ямі. Очевидечки, я можу увімкнути там ліхтари, випадково побачити, якими справами займаються ріданці, але красивих видів на гори чи ще щось в мене немає. Просто чорнильна темінь. Посмішка моя дещо гасне. Наскільки погані справи на землі? Чи вони разом працювали над виживанням? Чи мільйони загинули через голод і війни? Їм вдалося перехопити бітлів, прочитати мої дані і впровадити рішення. Рішення, яке вимагало відправки зонду на Венеру, отже якась серйозна інфраструктура там лишилася. Закладаюся, що вони працювали разом. Можливо, це лише дитячий оптимізм, але людство здатне вражати, якщо працює головою. Зрештою, над Гейл Мері працювали всі. А це було непросто. Я тримаю голову піднятою. Можливо, колись полечу додому. Можливо, я дізнаюся. Але не тепер. Тепер мені треба робити роботу. Я йду по доріжці до великих подвійних дверей до іншої кімнати. І маю сказати, що вона моя улюблена. Заходжу в приміщення. П'ята частина його містить земну атмосферу. З іншого боку стіни тридцять малих еріданців стрибають як дурні. Кожному з них не більше тридцяти земних рочків. Відбір кожного зайняв... Що ж. Знову ж таки, культура еріду є складною. Клавіатуру, подібну до земного органу, встановлено по центру так, щоб оператор сидів обличчям до дітей Цей орган має трохи більше опцій, ніж той, який ви можете побачити на землі Я можу додати інтонацію, тон, настрій, все інші маленькі тонкощі розмовної мови Вмощуюся у зручному кріслі, розминаю пальці і починаю урок Добре-добре, граю я Всі заспокоїлися і сіли по місцям Вони розійшлися по визначеним партам і затихли, готові до початку уроку «Хто мені скажеть швидкість світла?» Дванадцять дідлахів підняли клешні. Джону, Полу, Джорджу та Рінгу Подяки. Я хотів би подякувати наступним людям, які допомогли мені зробити наукову частину якмога більш точною. Ендрю Говелу за допомогою з астрономією і міжзоряною наукою. Джиму Гріну за базу планетарних знань і атмосферних процесів. Шону Голдману, який повідав мені все про виявлення планет. Чарльзу Даба, з яким ми навчалися у вузі, за пояснення складних тонкощів щодо нейтрину. І нарешті Коді Дон Рідер за життєво важливі знання з хімії і просто за те, що він крутий чувак, з яким приємно переписуватися. Щодо книги, то хочу подякувати моєму агентові Девіду Віфайгіту за підтримку. Також Джульєн Павіа, редактор від цієї і поки що всіх інших моїх книг. Сарі Бріфогель, яка допомагала розкрутити книгу від початку. І звісно, подяка збірній солянці бета-рідерів, моїй мамі Джанет, якій подобається все, що я роблю, Данкану Гаррісу, що піддавав сумніву кожен поворот сюжету і змушував бути чесним. Дену Снайдеру, який. чекайте, Дене, невже ти ніколи не повернешся? Чи я такий тобі поганий? Дуже дякую моїй дружині Ешлі за Бог знає, яку кількість обговорення сюжету, ідеї основної канви і за завжди мудрі відгуки. Подяка від декламатора, перекладачу і редактору Джо Міллеру за багато, багато, багато виправлень. Кінець. Текст читав Рік Санчес.